Cel puțin 3 ani. Elvețianul în vârstă de 35 de ani, proaspăt câștigător al obrului Australiei, a semnat un contract valabil până în 2019 cu organizatorii turneului din orașul său natal, Basel. Din 1998 până în prezent, el a câștigat de 7 ori competiția ATP 500, dotată acum cu premii în valoare totală de 2 milioane de euro și programată în octombrie. Amintim, Roger Federer a revenit în circuit în ianuarie și a triumfat la Melbourne după 6 luni de absență cauzată de probleme medicale medicale. Săptămâna viitoare el va participa la turneul de la Dubai. Da, Spectaculoasă revenirea în circuita lui Roger Federer când toată lumea credea că e gata după cele șase luni de absență cauzate de probleme la spate și la un genunchi la care a fost operat la începutul anului trecut. Iată a câștigat-o la Australie și pe mine mă îngrijorează. Atunci după... De ce? Că Ar, putea da și Ar putea da idei și altora. Se revină Hene <laughs> Nu, mă stai liniștit. Și cine știe cu ce ne trezim da. pe la Cupa David și de-asta? Hai să rămânem la, la Roger Federer. Da, Roger Federer care după finala de la Melbourne lăsa de înțeles că s-ar putea retrage fiindcă a zis că nu știe sigur dacă va mai fi și la anul acolo. Iată cum semnează contractul ăsta pe trei ani la Basel. Sigur, faptul că a semnat un contract nu înseamnă că 100% o să joace. El a spus că dacă e sănătos, vrea să vadă treaba. să joace până la 38 de ani, ceea ce ar fi o mare performanță și să rămână în, în top la nivelul ăsta până la 38 de ani. Hai mă că poate, am Vlad, a rămas noi din circuit la vârsta noastră vorba aia. Uite cum s-a făcut părul da. pe mine. Super, super piesa de azi de la, din începutul emisiunii Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough Și nu e alegerea mea De unde veni cu piesa asta, Vlad? De, de, de, de acasă De acasă? De de A venit cu CD-urile la el astăzi Hai. Și lui Vlad ne spunea din din Sibiu într-un mesaj, am o propunere. Ce propunere? Să mi dai voi o zi pe lună, pentru început să fac eu playlistul pentru deșteptare, atât. Stai un pic să vedem ce mai a venit într adevăr cu CD-urile de acasă. Ia să vedem ce mai are aici are Kaoma, Lambada. <laughs> nu, este deloc, deloc. nu este adevărat deloc de. Mili Nu este adevărat deloc de loc. Donna Summer. Bun, să începem treaba. Deci cât de gelos ești? Deci cam dată pe sezon mă lasă să pun o piesă. Așa. Prin selecție. Deci asta a fost cam a șasea pe care i-am propus. În dimineața a zis: "Ai propunește o piesă, știi?" Da, Mi-a zis, zis așa, așa din poanie. Din Propunește da. o piesă, bine. se șasea în cele din urmă și și asta așa. Mm. Bine, mă, hai. Ok. Ca să scap de tine. Jos dictatura! Da, da, da, da, da, da. Hai Jos că facem dictatorul. O... Vorbim, vorbim luna asta și luna următoare și într-o dimineață facem o emisiune pe discul da? da? Bine. Apropo de dictatură, Uite, idei pentru dictatori. Asta s-ar putea toți parlamentarii și politicienii care ne ascultă să fie atenți. Să Președintele putem. Azerbaijanului și-a numit soția ca prim vicepreședinte. Da și mă din gură că de ne bune. Asta este adevărata coaliție pentru familie. Băi, tot, e bine. tot e bine că și-a pus nevasta și nu amanta. Da. Asta, păi da, e și o decență aici. Da. Adică tipul ăsta, mă gândesc, de fapt... Ori e totalmente sub papuc și e frică de ea de moare <laughs> Dragului, dar nu mă pui și pe mine ceva? Da, dar știi că asta nu o să recunoască niciodată, nici el, nici noi Ori și-a asumat răspunderea Adică pentru o greșeală comisă în tinerețe, asta e și-a asumat răspunderea Asta. E. Bun, <laughs> deci prin vicepreședintele Republicii Îl înlocuiește pe președinte când acesta nu e măsură să le exercite Deci, e sunt papuc, mă, dacă de zic? De cele mai multe ori, practic <laughs> Așa, a fost un, uh, un referendum anul trecut uh, pentru modificarea Constituției, s-a extins mandatul președintelui de la 5 la 7 ani, așa, și uh, s-a instituit și funcția asta de prim vicepreședinte, care e cel mai tare din parcare imediat după domnul președinte. Pe doamnă o cheamă Mehriba și pe domnul îl cheamă Ilham Nici nu Aliev. mai contează. Da, el este la putere de 10 ani încoace, după decesul tăticului, cheidar al iel. Deci păi, familia asta. E, încă e bine că putem, putem râde de o știre ca asta. Da. Păi ia asta, de asta. Tare, să râdem un pic. Tare, ai cam scăpat. Acum e coincidență că am scăpat și de ordonanța 13. Și de ordonanța 14. Că și de 14 adică, cumva... Eu mă simt bine că am început cu știrea asta astăzi, și că putem încă, în continuare să facem mișto putem De ce mă de cineva, da. dar totuși 7 și 23 de minute Nu râdem de Moise Moise vine cu bizitei în doar câteva minute Rămâneți prin preaj, m avem nevoie de voi Ascultați Europa FM, bună dimineața! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Europa FM 7 și 28 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day. La Europa FM. Ascultăm Busy Day, Mai Siguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Am citit o analiză foarte interesantă pe curs de guvernare. Mă rog, nu era analiză, ci mai degrabă o proiecție ce arăta că, în esență, este o aberație logică să-ți imaginezi că în 4 ani economia poate crește cu 20-25%, salariul mediu poate crește în același timp cu 40%, iar pensiile pot crește cu 60%. Nu e o aberație, e un truc. Că în domeniul ăsta economic nu prea e loc de magie. De pe că Însă da Busy Day cu moi Guran La Europa FM De fapt, sunt posibile mai multe trucuri, dar unele ies din sfera înșelătoriei și pot intra ușor în cea a hoției. Eu vă spun azi două, după care și eu și dumneavoastră o să ne vedem de ale noastre, iar după niște luni de zile s-ar putea să ne amintim că am mai auzit cândva pe undeva că asta s-ar putea întâmpla. Dacă țara vrea majorări de pensii și salarii pentru bugetari, economia va da majorări de pensii și salarii pentru bugetari. Asta v-am spus-o și în campania electorală, explicându-vă atunci, dar cine mă mai auzea, că miza nu salariile, ci codul penal, iar că salariile și pensiile se pot face oricât, oricând din devalorizare. Știu că nu e cine știe ce magie asta cu devalorizarea, dar în orice program socialist, devalorizarea monedei e de bază. Dacă muncești cu 20% mai bine și vrei bani cu 60% mai mult, nu e munca cu 60% mai valoroasă, ci doar cantitatea de bani fizici cu care ți se plătește munca. E simplu, asta înțelege toată lumea. Iar în retorică politică, păcăleala e să spui că screște crește economia cu 20% în mod real, de exemplu, în euro, iar pensiile și salariile bugetarilor Răspuns, poți crește și cu 60-100% și cu 100 dacă vrei, dar nu în euro, ci în lei. Am sentimentul că până și Olguța cu ministrul muncii, poate înțelege acest tip de vrăjeală și o suspectez că o folosește cu bună știință. Pe mine însă altceva mă îngrijorează. Și de la curs de guvernare au remarcat faptul că nici chiar în filozofia simplistă a programului de guvernare al PSD, aberația creșterii artificiale a salariilor ce ar alimenta astfel fondul de pensii, totul explică faptul că pasul de creștere al pensiilor este oricum mult mai mare decât al salariilor și deci al contribuțiilor. Altfel spus, Chiar presupunând că în următorii 5 ani economia va crește nu cu 20, ci cu 30%, chiar presupunând că salariul mediu pe economie ar crește în următorii ani cu nu cu 40, ci cu 50%, deficitul fondului de pensii tot ar urca de la 4, hai, 5 miliarde de euro cât este astăzi până la 7 miliarde de euro. Ceea ce este de neconceput pentru toți analiștii economici care toți se opresc când ajung în punctul ăsta atât de PSD și de aberația lor de guvernare și cam atât. Aha. Atâta doar că mie cifra aia de 7 miliarde de euro Mi-a dat brus frisoane Căci cam atât s-a acumulat până acum În fondurile de pensii private, pilonul 2 Alea de le strângem noi, ăștia mai tineri Contributori și de grabă săritori în stradă Pentru că nu am fi la rândul nostru bunici Cum o să ziceți? Adică ce vrei să spui urane Că ne vor naționaliza pensiile private Ca să poată crește pensiile actuale? Dar asta ar fi furt, nu-i așa? A, ah, ce surpriză! Să-ți ținem minte pe aia cu hashtag Noaptea ca hoții. S-ar putea să ne mai folosească. Nu o să uităm niciodată, Moise. Mulțumim pentru Busy Day. Te așteptăm la unul și un sfert la România, în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vreau doar să vă mai spun că astăzi avem 2400 de euro la dublu sau nimic Avem și bătălia sexelor între timp Așa că rămâneți prin preajmă și luați-ne banii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 Europa FN. A fost perfect cumva dar ai plecat așa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 Don't Să nu încerci, să mai repace, E mult mai bine așa, rămân doar prada ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară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 ai încep să funcționeze lucrurile. Uite, asta e ziua aia. când Vlad, Vlad alege muzica, nu știu cum l-ai găsit pe Mateo cu Lidia Buble. Perfect, mi-e bine, asta, am da, ascultat. Da. Vă imaginează, acolo o să mă tachineze toată ziua. <laughs> nu o să mă ierte deloc pentru piesa aia. Mi-a <laughs> și citit ostentativ mesajul unui ascultător care a zis foarte proastă piesă. <laughs> te rog să nu da, te mă, mai da. bagi zis. Am citit și celelalte mesaje. De ce ești rău? Bine, acum? eu nu văd ce mesaje vin acolo, adică el poate să spună orice. Băi, e adevărat, dar nu am citit și cele care te laudă. Adică, da, da, da, da, uite, bine. cineva a zis măcar o dată pe lună. Sunt curios cum ar arăta lui Vlad. Nu vreți să știți. Mulțumesc. Adică, Hai să trecem la lucrul și serios. mesaje de încurajare. Vorbim despre salarii. Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării bugetarilor, în care, fiți atenți, foarte interesant, vrea să decupleze salariul minim din privat de cel de la stat. Adică, cu alte cuvinte, cât să-i mai tragă și privații în jos pe bugetari. Bun, da. și înainte să începem discuția propriu-zisă, vreau să precizez că nu avem nimic împotriva bugetarilor. Adică, da. bugetarii... Da. Au... vorbind despre sistem. Nu poate funcționa o țară fără oameni care lucrează în administrația de stat sau pentru stat sau în funcții publice. nu, adică nu poate funcționa. Nu cădem în capcana asta, da? Uh -huh. Dar aici avem o idee, o inițiativă a guvernului PSD și vreau să vorbim despre planurile pe care le are. Deci, ce vrea să facă guvernul? Salariul minim de la stat, pentru lucrătorii de la stat, ar urma să fie prin lege mai mare decât cel de la privat. Ok. Deci salariul minim, pe de altă parte, ar urma să crească prin lege de la 1450 de lei, cât e acum, la 1750 de lei de la 1 ianuarie anul viitor. Și nu din ianuarie 2020, așa cum era prevăzut inițial. Deci, deci pentru milioane de oameni din țara asta ar fi o veste bună, care crește salariul mai repede. Vă reamintesc că salariul ăsta minim a fost crescut ultima dată acum, în câste mai 21? 22. 22, deci acum 21 de zile când a crescut de la 1250 de lei la 1450 de lei. Deci ar fi 200 de lei odată și încă vreo 300. Da, și urma să mai crească așa încetişor, să ajungă la 1750 în 2020. Dar PSD spune nu, facem asta mai repede, o facem de la anul. Întrebarea mea este de ce nu o fac de mâine? Adică de ce să mai așteptăm până la anul? Și dar de ce nu fac de la anul să-l fac 1000 de euro? Pe principiu, nu. dacă rămânem tot noi până la anul, da. uite, vedeți, mai vin 300 de lei. Bun, mulți dintre ascultătorii noștri au peste salariul minim din România, dar asta nu înseamnă că mărirea salariului minim nu influențează cumva cheltuielile. Pentru că toate astea sunt impozitate și o firmă care trebuie să crească salariul minim pentru angajații săi de la 1450, să zicem, la 1750, trebuie să plătească cu totul, cred că nu doar ea 300, ci adică sigur nu doar ea 300, ci cred că mai sunt niște impozite, probabil că undeva pe la 100 de euro așa. Bun, dacă legea inițiată de PSD trece în forma propusă, salariul minim ar crește obligatoriu cu 100 de euro în mai puțin de 12 luni, iar bugetarii vor beneficia până în 2020, inclusiv de o creștere medie salarială de circa 56%, a calculat Profit.ro. Deci veste bună în teorie pentru foarte mulți oameni în țara asta. Și acum, există teoria că dacă crește salariul minim, Lucrul ăsta ajută economia, este o teorie, mă rog, vehiculată foarte mult, mai ales în cercurile, uh, și nu spun asta în mod derogatoriu, așa, în cercurile de stânga. Se spune așa, crește salariul minim, oamenii au mai mulți bani, cumpără mai mult, crește consumul, o parte din banii ăștia se întorc la buget sub formă de taxe, impozite și așa mai departe, deci ajută economia. Alții, cei din cercurile de dreapta mai liberale, spun uh, băiații nebuni, nu putem să plătim impozite, adică avem angajați, nu avem de unde să dăm banii ăștia deodată. Aici ne plasăm. Și vrem să, vă, să intrați în direct în dimineața asta și să spuneți ce părere aveți despre ideea guvernului de a crește salariul minim a majorității parlamentare a partidului de guvernământ să crească salariul minim mai repede decât uh, erau planurile. Adică în loc de 2020 să fie... De la începutul anului viitor, să fie 1750 de lei. Nu e chiar așa mare diferența, nu? 200 de lei? Ce, o firmă nu-și poate permite 200 de lei? Doi, cum vi se pare ideea de a separa? Pe angajat. Pe angajat, da. Cum vi se pare... Păi și ce, bă, am, să știți că mi s-a spus de multe ori. Bă, dacă o firmă e serioasă, poate să dea 200 de lei în plus la un om. Adică dacă nu poate să dea, mai bine se închide. E un răspuns pe care l-am primit de foarte multe ori. Doi, cum vi se pare ideea de a decupla povestea asta cu salariul minim. Adică să nu mai fie salariu minim la privații. Care e? Să fie un salariu minim așa, în general, dar la bugetar pentru legea salarizării bugetarilor, legea salarizării unitare, acolo să se prevadă trepte. În mediul privat, băi, fiecare se descurcă cum poate. Cum vi se par ideile astea? 0372069599 să vorbim despre subiectul bani în dimineața asta sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. De ce vrea Ministerul Muncii să fixeze salariul minim separat separat la bugetari pentru privați ca să nu i afecteze financiar pe angajatorii din domeniul privat? Aceștia se plâng de fiecare dată și spun: fac patronii, domne, nu putem să plătim banii da. ăștia." Și ca Ministerul Muncii zice: "OK, nu puteți să plătiți, bine, nu mai plătiți. Stabiliți numai pentru bugetari." Cum vi se pare ideea? 0372069599. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bună dimineața! Um, întâmplarea face că uh, chiar sunt funcționarea statului. Da. Să zicem în sens generic, pentru că funcționarea statului pot fi de multe categorie. Da. Uh, după părerea mea, aici e și marea problemă, pentru că se discută de un salariu mediu în sistemul bugetar, tărind peste salariul minim, pentru că acel salariu minim influențează oarecum salariul mediu. Nu, oarecum, îl influențează, mediu, îl influențează direct. Îl Bun, influențează direct. Bun, ce vrei să spui? A, acel, salariu, acel salariu care se tot vehiculează în, în presă și în mass media privitor la media în sistemul bugetar și decalajul față de media din sistemul privat, da. este o, o cifră falsă lucru care mă duce exact la tema voastră. Adică... Cum adică a... să fie falsă din moment ce este o medie? Adică... Vă rog să mă ascultați până la capăt. E o temă falsă a guvernului, nu a, nu a voastră. Așa. Cifrele sunt clare. În ideea în care acea medie este calculată în da. sistemul bugetar, unde decalajele sunt imense. Adică se face o medie aritmetică a unor salarii uriașe a celor da. care sunt vremelnic în anumite funcții cu salariile funcționarilor de carieră, care sunt foarte mici și cei care duc greu, de fapt, în sistemul bugetar. Bun, îmi permit să spun că nu uh... este nicio, mă o secundă, nu e nicio particularitate, așa se face și peste nu, tot, nu. și în sistemul eu, privat, eu vreau, adică și să... salariul mediu din sistemul privat este compus din foarte multe salarii mici ale celor care lucrează pe bani puțini și unele salarii foarte bune ale celor din top management, poftim, patroni. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Dar eu vreau să revin cu ce am zis mai înainte, exact la tema asta cu uh, legea salarizării unice. Această lege a salarizării unice, uh, de fapt, ce urmărește? Uh, urmărește efectiv, uh, după părerea mea, uh, lăsarea la îndemâna uh, ordonatorilor de credite, la Așa. dispoziția lor. Uh, modul în care împart cașcavalul, ca să zic așa. Pentru că asta lege... Puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai un subiect. te întreb ca să răspundem la întrebarea pe care am pus-o. Okay. Părerea ta despre... E ce spui tu e un subiect foarte complicat, e dificil, e altceva. Părerea ta este că salariul minim ar trebui decuplat bugetar privat? Adică ar trebui să fie stabilit mai mare pentru bugetar și pentru privat? Eu zic că acest salariu minim ar trebui să existe atâta timp cât în sistemul bugetar. Eu vă zic un exemplu concret, durează 10 secunde și cu asta am terminat. 10 zi. Aceste, acest salar minim nu face altceva decât să crească salariile celor necalificați da. Cei necalificați ajung să aibă salarii ca și cei calificați cu studii superioare Mulțumesc foarte mult Mariu, să-ți mulțumim Mihai e cu noi, bună dimineața Salut, Mihai Bună dimineața, să trăiți și mă bucur că reușesc să intru cu dumneavoastră în direct Am și eu, poateva dumneavoastră și mai multe din Că vă ascultăm fiecare dimineață, să într spre muncă Hai la chestiune! <laughs> Și uh, am o întrebare Cine se pare în România? Cine se pară România? Noi muncitorii care susținem economia națională Sunt muncitori și am lumea asta Și m-am stabilit acasă Adică înțeleg că nu ești de acord cu decuplarea asta Între salariu minim la bugetar Nu și la... există și mai ales că Raportarea la un salariu minim uh, Nu dă decât apă la moară privaților să spună, da, frățicule, nu pot să-ți dau că mă impostează statul mai mult. Mulțumesc. Înțelegi? Da, păi, e o problemă reală. Ilie, bună dimineața! Bună dimineața, Ilie! Bună dimineața, bună dimineața! Bună! Uh, ceea ce am de spus e fundamental din punct de vedere al învățământului și mă refer da. la învățământ pentru că sunt bugetar, sunt profesor da. și uh, cu 23 de ani vechi mi-am tras niște concluzii care în ultimii ani, din păcate, mi s-au adeverit profund. Și uh, anume, uh, această politică de mărire a salariilor bugetarilor Nu reprezintă nimic altceva decât uh, niște ACE foarte bine aruncate Cu o undiță, cu mulinete, cu tot ce prinde guvernul la îndemână da. uh, Acestei masive populații numită populație bugetară Da, da. Pentru că, vă spun situația din cancelaria mea, acolo unde predau da. 85% din oamenii din cancelarie sunt cei care, pentru acei 30 de arginți pe care i-au primit în uh, urmă cu puțin timp, da. au spus pentru ce să ies în stradă. Bun, dar pe de altă parte, suntem de acord că salariile în România sunt încă prea mici? Adică... Nu, despre asta e vorba. Eu nu mă refer la salariile mici. Da. Eu mă refer la ce anume uh -huh. Fundamental ofer Pe termen mediu și lung copiilor mei Am unul de 10 și unul de 13 Ce da. am să le dau? Niște Deci nu să considerați că mărirea asta de salarii Sunt de fapt mită Electorală, este politică, nu? Asta este considerat. mită și este o mită imensă Și vă mai spun încă un lucru da. Politica din educație, nu știu dacă din alte sisteme bugetare este aceeași, dar politica din educație Apropo de personalul didactic este următoarea Da Uh, în momentul de față, gradul în care neprofesionalizarea învățământului a ajuns să fie preocupare primară a uh, tot ceea ce înseamnă uh, inspector de personal și decidenți de personal în învățământ, este incredibil. Ok. Mulțumim tare mult, Ilie. Mihnea. Mihnea. Bună dimineața. Salut. Uh, cum a vorbit și vorbitorul meu într-adevăr, este o misă electorală pentru bugetari da. și pe de altă parte pentru privat. Nu este o creștere doar a salariului minim pe economie că poate ai un angajat care acum ați câștigă 1.750 de lei crescând salariul minim de la 1.450 de lei vine angajatul cu 1.750 de lei și pe plăpi stai șef acum mi îmi dai minimul pe economie da, e și o și trebuie să și lui este o creștere în lanț uh -huh. Deci toate cheltuielile cresc, toate costurile cresc. În schimb, beneficiarul când te duci să-i un serviciu, păi nu-l interesează. Dar spune ce faci, ne, ne cât îmi ceri? Mulțumim, da. Mihnea. Cristian. Mesaj de la un amic. În ultimii patru ani, numărul celor care sunt plătiți cu salariul minim a crescut cu 50%, de la 800 de mii la 1,2 milioane. Da, mai mult de o treime din angajații din economia privată au ajuns la salariul minim, fără să fie neapărat necal necalificați crește evaziunea, munca la gri, munca parțial legală, parțial bani în mână. Cristian, bună dimineața! Da. Bună Cristian. dimineața! Bună! Sunt un inginer care vine din mediul privat, om da. de dreapta. Da. Pe creșterea salarului uh, minim nu este o soluție greșită. Este chiar foarte bună. Da. De ce? Vă rog. În primul rând, salariul minim trebuie să țină cont de coșul zilnic. Da. Adică de nevoile de bază omului pentru a trăi, nu? Păi și ce? Am avut inflație atât de mare în ultimii ani în România? Inflația a fost negativă. Păi... coșul nu se asta, schimbă de la unul de la, la altul. Nu cred că cu un salariu minim, cu salariu minim, dar care era cu 5 ani de 700 de lei, uh, orice are spuneți în România... Am înțeles, că că înțeleg, domnul inginer... Domnul Inginer, nu că spuneți că trebuie să țină cont de coșul zilnic. Ok, ăsta este da. definit, ăsta din câte știu e definit de 25 de ani încoace, sau cel puțin de pe vremea lui Adrian Năstase, este definit într-o lege, pe baza lui se dau, cred, venitul minim garantată la. Dar să nu se schimbă da, de la un an la, la altul da. și prețurile da, da. n-au crescut atât de mari încât să fie nevoie de creșterea salariului minim costă de euro de pe un an pe altul, ca să acopere nevoile zilnice. Eu vreau, să vă, eu vreau să vă mai fac o remarcă da. asupra mediului privat. Mediul privat în România nu este foarte performant. De ce? Majoritatea așa, da. așa zișilor patron sau chiar patron de companii sau da. de firme mici sau mai mari nu se ostenesc să îmbunătățească uh, nivelul de performant al companiilor, al, al companiilor lor, nu investesc în tehnologie pentru că în am rău, eu, da, am nu mână de lucru ieftină. Și ce legătură are asta? Faptul că ai mână de lucru ieftină chiar te încurajează să investești în tehnologizare sau în creșterea uh, investiției tale. Adică eu nu sunt de aga, astea sunt lucruri așa, generale, Ok, bun. Ce discuție complicată astăzi. Da, bine, mulțumesc. Eu ți-am zis să nu ne băgăm. <laughs> bine, 5 minute până la știrile Europa FM de la ora 8. Rămâneți cu noi.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 Ioana Brustul capitanul vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. v-am găsit la știri. Maxime cuprinsă astăzi între 5 și 15 grade, În jumătatea de nord, a țării. Cerul se va a treptat și mai ales spre seară va ploua în Maramureș și perii restrânse în Crișana și Transilvania și izolat în Banat și Moldova. În zona montană local vor predomina însorile. Vântul va sufla cu putere la munte, în special pe creste, unde la rafale se vor depăși viteze de 80 de kilometri pe oră viscolind zăpada. În celelalte regiuni se anunță ploi slabe și în capitală vremea va continua să se încălzească. Astăzi cer variabil și o maximă care va ajunge până la 14 grade. Astăzi vom afla numele noului ministru al justiției o decizie care va fi luată în conducerea PSD, acolo unde premierul este așteptat cu propuneri. Cel mai vehiculat nume în ultimele ore este cel al rectorului Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale. Un alt nume vehiculat a fost cel al președintei Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Dana Gârbovan. Aceasta a anunțat însă pe Facebook că nu va fi nominalizată. Surse din cadrul Universității Ieșene declarau pentru News.ro că rectorul Tudorel Toader ar urma să fie propus pentru funcția de ministru al justiției. Profesorul universitar ar avea susținerea premierului Sorin Grindeanu. Tudorel Toader ocupă din februarie anul trecut funcția de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, după ce a fost decan timp de trei mandate al Facultății de Drept. Înainte de a fi ales rector, acesta a ocupat postul de judecător al Curții Constituționale. Premierul Sorin Grindeanu declara recent că are mai multe propuneri de persoane care ar putea să preia conducerea Ministerului Justiției. Există atât varianta de a fi o persoană apolitică, dar și varianta să fie ales un membru al Coaliției de Guvernare. Amintim, funcția de Ministru al Justiției a rămas vacantă după plecarea forțată a lui Florin Iordache, artizanul Ordonanței 13 care a scos în stradă sute de mii de oameni. Socialdemocrația ar urma să nominalizeze și un nou ministru al mediului de afaceri după demisia lui Florin Gianu, dar urmează să analizeze și cazul primarului de Iași. Mihai Chirica a criticat actuala conducerea partidului, după ce cabinetul Grindanu a încercat să modifice pe furii și legislația penală și s-a declarat solidar cu manifestațiile antigovernamentale. Ședința Comitetului Executiv Național este programată să înceapă la 12. De la 1 martie vor crește salariile cu 15% și pentru personalul auxiliar din învățământ, promite ministrul Educației. Discuții această temă vor avea loc astăzi la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor, a spus Pavel Năsase. Și premierul Sorin Grindanu spune că este nevoie de discuții cu sindicatele, deoarece majorarea salariilor cu 15% Decisa de Parlament nu s-a aplicat și angajaților din învățământ cu atribuții nedidactice, ci doar profesorilor. Și ei trebuie să primească acea creștere de 15%. Prin această majorare ne încadrăm în bugetul care a fost aprobat, aproximativ 90 de milioane. Pe acele mărire pe care Parlamentul le-a dat cele cu 15% pentru personalul didactic, nu s-au aplicat și la personalul nedidactic. Să am o discuție împreună cu domnul ministru și cu sindicatele special pe această, pe această temă. Premierul a mai discutat cu ministrul Pavel Năstase despre noua lege a educației pe care guvernanții vor să o realizeze în perioada următoare. Protest în această dimineață la sediul INS, nemulțumiți de salarii consilierii de probațiune din capitală ies în stradă, vor fi alături de ei și colegii din județele Brașov, Vâlcea, Olt, Covasna, Prahova, Brăila, Iași, Ilfov. La sediul Institutului Național de Statistică are loc astăzi bilanțul comun al Direcției Naționale de Probațiune și Administrației Naționale a Penitenciarelor pe anul 2016. Protestul are loc între orele 9.30 și 12. Curtea de apel Pitești se pronunță astăzi în procesul privind casa familiei Iohannis. Imobilul din centrul Sibiului a fost pierdut definitiv în urma procesului de la Curtea de apel Brașov, dar familia președintelui a formulat o contestație în anulare. Adriana Sârbu Casa cu numărul 29 de pe strada Nicolae Bălcescu, din care soții Iohannis au cumpărat jumătate la începutul lunii iunie 1999, a făcut parte din averea soților Maria și Eliseu Ghenea, iar după decesul acestora, casa a ajuns în proprietatea statului român. În 1997, casa a fost cumpărată de chiriași, iar doi ani mai târziu, contractele acestora au fost anulate în instanță, la cererea fiului unui nepot al soților Gene. Familia președintelui a cumpărat partea acestui moștenitor. Foștii chiriași au contestat în instanță calitatea acestuia de urmaș și au cerut anularea contractului familiei Iohannis. Dacă acum judecătorii îi vor respinge contestația în anulare, președintele va pierde imobilul și va fi nevoit să restituie statului român ani încasați din chirie. Știrile se auprez deocamdată aici, dar ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim Sport Luca Pastia. <fixi> Până dimineața, 14 găluri s-au marcat aseară în cele două meciuri jucate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Manchester City a învins-o cu 5-3 pe cu după ce echipa din Monte Carlo a condus cu 2-1 și 3-2, la 2, iar Atletico Madrid a câștigat cu 4-2 în deplasare la Bayer Leverkusen. FC viitorul a ratat calificarea în sferturile UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru jucători sub 19 ani. Tinerii fotbaliști ai lui Hagi au fost învinși cu 3-0 în deplasare de FC Porto. Echipa gătită de Aurelian Roșca a primit toate golurile în repriza secundă ultimul în minutele de prelungire ale partidei. Competiția se desfășoară acum într-o singură manșă gazda fiind desemnată la tragerea la sorți. Viitorul a lătat o posibilă confruntare cu FC Barcelona posibilă adversar al lui FC Porto în runda următoare. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Rămâneți cu noi în sfârșit Bucureștiul e în top 5 n am mai fost de mult în top 5 da, suntem... De data asta am reușit lângă La ce? Bangkok, o să vezi, suntem Mamă... foarte bine Deci Bangkok. efectiv stăm foarte bine Rămâneți cu noi pentru Republica Fantastică România FM. Pe tine Să visă când le atingi sau le uiți Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi Rămâne doar să te oprești și să E cor strigate de noi fiind mici Ești oare ce ai visat să da eu nu Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă Ești sincer și true, aproape perfect, da eu nu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 ce trece prin timp, greșin zi zi, ce învațăm. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un istorie istoricurând. Eu sunt doar un om ce trece prin timp, greșin zi de zi, ce învațăm. Eu nu am săpat o fântână și nu am zidit un templu. Eu nu am fost nu, uneori, poate sunt un antiexemplu. Nu am mers prea des la părinți și nu mi-am cuprins prea des N-am făcut public strânsul în din dinți, deci poate sunt un antiexemplu. exemplu Beau prea mult uneori fără niciun motiv și mă îmbrac uneori prea funebru Dar cu fie ce am, tot mai mult îmi dau sfaturi deși sunt un antiexemplu. Nu sunt foarte activ social, nu am nicio insignă de membru Am doar timp limitat și în curând veți rostie El a fost doar un antiexemplu. Sunt doar un om ce trece prin timp, greșini de zi ce învațăm. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un alt exemplu istoric curând. Eu sunt doar un om ce trece prin timp, greșini zi ce învațăm. Nu sunt exemplar. Dar poate voi fi un anti-exemplu. Este foarte Eu sunt doar un om ce trece prin tine, creștin zi de zi. Și învățăm. nu sunt exemplar, dar poate voi fi un antiexemplu Domn profesor a pregătit întrebările pentru concursul la tablă Bătălia sexelor de peste câteva minute. Înscrierile încep după Republica Fantastică România la Europa FM. Pentru toți bucurițiți-ni mei, care sunt blocați în trafic la ora asta. Da, noi miticii. Bună dimineața! Zic să nu ne grăbim cu această da. intervenție, că oricât ar dura, da. oricum, Două durează... lent, așa pe îndelete, să o înțelegem. Durează mai puțin decât stau bucureștenii în trafic săracitei. Capitala României, capitala patriei noastre, România, se află pe locul 5 în topul celor mai aglomerate orașe din lume. Tocmai ești de reședintele, vorbi cu bucureștenii tăi. Ei, păi da, am început așa. Da. La... Da, trafic cu auto. Știți care este următorul oraș european în acest top? Londra. Deci, frumos, Londra. Fraț, noi suntem și Londra. mai tare decât englezii. Da, e adevărat, ei sunt pe locul 25 ah. în acest top, noi suntem pe locul 5, adică la okay. ei, bun. Vorbim de Uniunea Europeană, Ca altfel, mă rog, ar fi Moscova pe locul 13. Mm. Am din Moscova, sunt legendare. Adică N-am fost, la știu cum e la Londra. Aha. În sensul că nu te miști în orele Mi de, de vârf. Te miști, te miști. te nu miști. Te miști. ok? Cum? Dar prin comparație cu Bucureștiul? Da. Credeți-mă. Adică... Struviu. Topul acesta este făcut de compania TomTom, -Tom, producător de sisteme GPS, adică niște oameni care se pricep. În București, la orele de vârf dimineața, șoferii stau în trafic cu 90% mai mult timp decât în condiții normale. Deci eu cred că, de fapt, ar trebui să ne facem birourile cu adevărat în mașini. Asta ar trebui să fie. Pe păi deci... unii și l au făcut în piața Victoriei. Da, da. Nu. Bun, adică măcar mai scapi de uh, chiriile pentru spații de birou? O să cred că așa putem ajunge la alea șase ore de stat la birou, pentru că vreo două le petrecem în trafic. Da, la ora de vârf de seară se stă cu 98% mai mult timp în București. Adică, de fapt, dublu. Și eu cred că este un top cam optimist, adică e un calcul cam optimist. Că Bine, eu e... cred că se stă mult mai mult, de fapt. Asta top 5 în lume, mă, deci da. nu... Mai în aglomerate lume... de că Bucureștiul sunt doar Chongqing, un oraș chinez, <coughs> Jakarta, capitala Indoneziei, Bangkokul, capitala Thailandei, adică Asia, unde sunt miliarde. da. da? Și Mexico City. Mexico, da. da. Astea sunt orașe, de altfel, asta sunt orașe cu populație foarte uriașă și mai ales foarte densă. Mexico City are 9 milioane de locuitori, dar este al treilea cel mai dens populat oraș din lume. Deci clăie peste grămadă. Situația din București se va ameliora, evident. Eu așa, așa am auzit. A, așa a promis domnul primar al Capitalei. Și chiar de când a venit doamna Firea, anul trecut în iunie, s-a ameliorat, nu? Pă, nu. Stăm indicele, tot mai mult. Indicele de congestie al Capitalei a crescut în 2016 față de 2015 cu 7%. Deci e cu 7% mai rău în 2016 față de 2015. Bucureștenii petrec în trafic medie 57 de minute pe zi în plus față de condițiile normale de trafic și 218 ore în plus pe an. 218 ore pe an pierdute în trafic, 10 zile aproape. Câte zile de concediu ați avut anul trecut? Da, da, au crescut, au crescut în caserile la companiile de telefonie mobilă. Pentru da, că da, sunt în da, trafic, da. se vorbește da. foarte mult. Dar să știi că schimbarea pleacă din noi, nu de la primărie. Uite, Luca s-a apucat deja. mai și merge cu metrou. Da, cu autobuzul. dar nu, da, nu funcționează. Din păcate nu funcționează, pentru că în momentul în care și eu aș merge cu metrou, cu autobuzul, dar nu sunt legăturile... Uh, cum trebuie. Și în momentul în care în iarnă, adică, mă rog, când era zăpada cu o lună, o lună jumate, doamna Firea a spus: lăsați vă mașinile acasă ca să putem să dezăpezim, enorm de mulți bucureștieni au zis: Ok, are dreptate. Și s-a blocat metroul. Adică era un metrou. Și nu zăpada a rămas. <laughs> și zăpada cam avem rămas. Ză, avem zăpadă și acum. Da. Din plin. În ultimii 9 ani, asta e o problemă foarte gravă și în curs de agravare în București, în ultimii 9 ani primăria capitalei nu a investit practic deloc în dezvoltarea transportului în comun. Nu s-au cumpărat autobuze, tramvai și troleibuze. Flota e învechită. 40% din flota de transport în comun este practic e nefuncțională, a constatat Hot News. Mijloacele de transport în comun nu au unice, rămân blocate în trafic. Deci oamenii în, țara, în orașul ăsta folosesc mașinile personale pentru că nu au alternativă. Nu că n-ar vrea să meargă. Da, mă, da. uite că doamna primar a anticipat cumva ce ai spus tu, că să ne mutăm cu birou în mijloacele de transport. De transport. A, a, o să avem Wi-Fi, înțeleg, în toate autobuzele și tramvaiele din București. Da. Să vorbim un pic și despre ce se fură în privința asta. Că după ce că suntem vai de capul nostru, mai suntem și furați. Să ne amintim. Primăria Capitalei a plătit 11 milioane de euro în 2008 și 2010 pentru amenajarea 122 de kilometri de piste pentru biciclete. În 2012, poliția rutieră a închis 80% din pistele astea, deoarece erau nefuncționale și ilegale. 11 milioane de euro piste de biciclete, care erau, de fapt, vopsea pe trotuar. Mm -hmm. că, și, da. Ministerul Mediului a dat în 2014 suma de 10 milioane de euro pentru realizarea 100 de kilometri de piste pentru bicicletă în București. Nu s-a făcut nimic cu banii până acum. București are 7 km de pistă pentru biciclete. Mă rog, cred că trecem... Singura bicicletă accesibilă bucureșteanului este bicicleta medicinală. Da, 218 ore pierdute în trafic, v-am mai spus. Vreți să știți că se poate face un calcul cât costă afacerea asta? Mm. E, e simplu, te gândești cât e salariul mediu în București, 2700 de lei net, adică vreo 5000 de lei brut. Așa. Pe lună se lucrează 160 de ore... Așa. Și dacă împarți 5.000 de lei la 160 de ore, se rezultă cam 31 la 160 de ore, se rezultă cam 31 de lei pe oră. Deci, asta cât. Asta înseamnă? ar fi. Și dacă un bucureștean care pierde 218 ore pe an în trafic, pierde de fapt 6750 de lei capacitate de producție. Mai câștigă puțin atunci când stă pe Facebook. Da, sigur că da. E, singura, e, singura, e singurul moment. Da faceți calculul în continuare. Dacă vreți, puteți să vă gândiți câte mașini sunt în București. Sunt. În Triculate un milion de mașini, uh, poți să te gândești că circulă doar un sfert într-o zi anume, 250.000, că nu circulă toate, așa ca să lăsăm de la noi. Deci uh -huh. nu circulă toate. Uh -huh. Și medie să spunem că circulă doar cu câte un pasager, ca să, nu, să fie cât mai dezavantajos în privința calculului, adică să ne gândim că pierdem cât mai puțin. 250.000 de oameni care circulă zilnic cu mașina pierd în medie câte 218 ore anual în trafic, fiecare câte 31 de lei ora. Rezultă 1,7 miliarde de lei anual pierduți de oamenii din orașul ăsta din cauza traficului. Nu pierdeți nimic, de fapt. Recuperăm în minutele următoare pentru că vom câștiga puțină sau nițică cultură generală. Pătălia sexelor începe chiar acum cu, înscri cu înscrieri prin SMS la 1769, SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga o tabletă în această dimineață. 1769!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 auzi bă, tot mai bine acasă, bă, tot acasă. Acum e acoperire națională și dacă te portezi la Digimobil, primești din partea acasă un smartphone 4G Lenovo Vibe C. Eu primi, Auziți vă primi și eu telefon, primi și 50 de GB lunar net mobil. Hai, hai, intră pe digimobil.ro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 We don't talk anymore, 8 și 25 de minute. Azi, după 9, după știri avem Radio Voting. Turul României la Europa FM. Craiovenii sunt îndemnați să fotografieze. Și să semnaleze primăriei gropile din oraș. Credeți că suntem de, <gătă> de vin artiști? Da. Pozați gropile. În acest mod, autoritatea locală sper că vor fi identificate mai rapid străzile cu probleme, urmând să treacă și la repararea carosabilului. Ana Maria Constantinescu știe despre ce este vorba. Ana Maria, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Din cauza precipitațiilor și a fenomenelor de îngheț dezgheț din ultimele luni, pe mai multe străzi din Craiova, inclusiv pe artere principale, asfaltul s-a măcinat, ori s-a fisurat și astfel au apărut gropi. Multe dintre acestea în zona gurilor de canal. Dropile pun probleme serioase șoferilor. În unele zone s-a lăsat asfaltul și chiar borduri ale trotuarelor s-au deplasat. Primăria Craiova a anunțat într-adevăr că va începe o inventariere a gropilor de pe carosabilul în oraș pentru ca mai apoi să le plombeze și pentru ca întreg procesul de depistare a gropilor să fie mai rapid așteaptă ca și crevenii să se implice. Mai exact, locuitorii orașului sunt îndemnați să fotografieze gropile din Craiova și să trimită imaginile surprinse pe internet pe site-ul primăriei, evident împreună cu locul în care au fost făcute fotografiile. De asemenea, gropile din oraș pot fi semnalate la telefonul cetățeanului. Procesul de reparare al gropilor depistate în carosabil va începe imediat după finalizarea Inventarierii, spun reprezentanții primăriei. Acestea nu au precizat, însă, și data până la care pot fi trimise aceste sesizări. Total, nu? Până Crăciun exact. da. Când va putea fi semnalată exact Ultima groapă, să zicem uh, Cert este că primăria a demarat deja Intervențiile pe străzile din zona centrală A orașului, iar lucrările Care au să dureze două săptămâni Vor fi făcute cu mixtura Asfaltică la rece După cum permite temperatura actuală Mulțumim, Ana Maria Craioveni, dați-mi vilea gropile Băi, aștept momentul la când primăria o să dea un comunicat Și o să spună, pentru că sunt foarte multe da. Prelungim termenul până la da. care primim da. Dar vezi, mă, ce înseamnă numai o primară în Creuva Cred că de asta se întâmplă chestia da, asta e mă, Ce înseamnă Ca lumea să se implice la conducerea țării Atât de adânc 8 și 27 Vrei bătălia sexelor, nu? Da. Hai să înceapă bătălia sexelor Imediat în deșteptarea Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi dean Are întotdeauna răspunsul de Bun gust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 Condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată, oricare ar fi aceea. Teren accidentat, vaduri adânci, nu contează. Noul Ford Ranger este construit să cucerească lumea. Off road, da. Offline, niciodată. Ofertă specială, rată lunară de la 288 de euro fără TVA cu pachetul off road și garanție extinsă incluse. Oferta pentru persoane juridice valabilă până la 31 martie. Detalii pe fort.ro la cel mai apropiat dealer. Fiule, ia pricosta și pune-l într-o cutiuță. Când o să-l deschide, ea o să zică: Semințe de tradafir! Dar tu îi pregăti și zici: Și flori, și cadou, hei?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 Cuando volverás, cuando volverás, dime morena y a dónde andarás ¿Por qué, por qué me haces esto nuevo? Si siempre yo te quise Ven que sanera nera tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta europa invierno să mai bună muzică! Oh, yeah. Open up your heart, what do you Your heart, what do you feel Is real, yeah. The Big Bang maybe be a million years away, oh. But I can't think out a better time To say Well, hold on Instead of messing with our future Open up inside Children of the sky. Oh, oh, oh, children of the sky. Look inside, you'll find a deeper love. Kind that only comes from high above. If you ever meet your a child, don't cry, no, no. More. Tell them everything is gonna be alright. Well, to the children of the sky. Children of the sky. I, right. I, right. love, Don't take no for an hour. Peste aproximativ un ceas dăm 2400 de euro la dublu sau nimic. Acum avem o tabletă Andreea din București cu noi pentru bătălia sexelor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bonjur! În trafic sau la serviciu? <laughs> în trafic! Ah, normal! <laughs> Unde găsești Bucureștianul dimineața între orele 7 și 12? În trafic! <laughs> da, în stradă, <soare laughs> de... Mariane din Galați, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, Mariane! Hai să vedem cine vrea să înceapă! Marian. Mariane? Da. Fiate la mine. Ai câștigat posibilitatea de a marca primul. Da. Întrebarea e. e Marian, genială. Pentru un punct. Este un film, de desta de cinema, în care cineva sună întotdeauna de două ori. Cine sună întotdeauna de două ori? Mm. Mm, nu știu. Da, Ei nu știu. Zi, cine ar putea să sune de două ori întotdeauna? Cine sună de două ori? Nu știu, soțul. Soțul? Din potrivă. Poștașul, bre! Poștașul sună întotdeauna de două ori. Baian... Jack da. Aip. Bun. Andreea, 0. puncte. Da. Odisea spațială, ce an? Filmul regizat de Stanley Kubrick în 1968. Odisea spațială? De 2000? Nu, 2001 Erai pe acolo A, mă, dă 75 de sutim da. Marian Marian mână. În ce mână ține torța Statuia Libertății Din New York Mâna dreaptă Bravo, mână dreaptă. domne, normal Andrea În ce mână ține securea Mihai Viteazul În statuia din piața Universității din Capitală În dreaptă Nu, stânga Ceapă. Da, da, <laughs> Da. Da, Marian. Câte cercuri sunt pe drapelul olimpic? 5? Da. <laughs> <laughs> nu, că mai prins Bravo, Marian Și nostru Andrea, trafic plăcut în continuare Marian Mulțumesc. cu 5 Reuși să câștige Bravo, Marian, ai două puncte în dimineața asta Ai marcat suficient cât să ne iei tableta Da Ferecitării, la ea și Cine sună de două ori la o Soțul Soțul are cheie, măi trântește. Da. 8 și 39 de minute Avem uh, imediat un uh, concurs uh, Unde puteți câștiga o bijuterie În valoare de 1000 de euro Rămâneți ca să vedeți despre ce este vorba Rămâneți pentru știrea de diamant Rămâneți cu noi pentru dublu sau nimic Și Radio Votii, mă, câtă treabă avem astăzi În Da. Una ce faci, mă? Cineva Mi-a fost dor de vocea ta. M-am trezit, stau un pa. Ai spro nencetat. Ca atunci când ai plecat, la radio a lansat că va fi soare în curând. A, știi, și mi trezești atât. Când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 Iată și știrea de diamant. Povestea Taylor începe cu primul magazin deschis pe strada Taylor din Pitești. Cu o notă de romantism, numele străzii pe care se află primul magazin Taylor din țară a devenit un puternic brand în domeniul bijuteriilor cu pietre prețioase. Iată și întrebarea: de unde vine numele Taylor? Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul DIAMANT, urmat de răspunsul la întrebarea zilei, iar vineri dimineață în deșteptarea, poți câștiga premiul săptămânal, o bijuterie Taylor în valoare de 1000 de euro.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 Somewhere do you want to show me something new? You go down reach my heart away. You go down reach my heart away. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. The darkest time, you hold me, and I have to shut my eyes. I'm shy, can I be what you like? Go now, reach my home away. Go now, reach my all away. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. All of your colors start to burn and take. În inerse și 47 de minute avem o piesă nouă la Radio Voting, doi băieți care s-au apucat de cântat acum ceva vreme și care au făcut o piesă împreună. Au lansat-o acum vreo două zile. Vă propunem peste doar câteva minute la Radio Voting după știrile Europa FM de la ora 9. Și, uh, în o prăjiturică pentru polițiști. La, adic, prăjiturică se Ce cheamă... E, de te-am mai auzit cu termenul ăsta. În breaslă, e, știrea pozitivă, știrea de bine a, este okay. o prăjiturică. A, Dar bun, de data asta este la propriu prăjiturică pentru polițiști. Uh, Ministerul de Interne a lansat procedura de achiziție pentru cumpărarea de prăjituri pentru hotelurile Ministerului de pe Litoral și de la Munte pentru vara asta. Aaaa. Și voiam să le transmit polițiștilor. How sweet! Da, ce, ce dulce! Ce dulce! Ce drângu. Un milion de dulce! Da, pe Litoral Ministerul Afacerilor Interne are două hoteluri Meridian și Diana și mai ales și la ceva Excelsior și turist, turistii în Predeal, Excelsior e în Brașov și acolo, mă rog, se duc angajații de la Ministerul de Interne în vacanță. Um, mă rog, programarea, da, nu? s-o duce toți. Nu se face profit acolo, mă rog, e, sunt hotelurile Ministerului Auzi, și dacă crez, mă crezi că acolo iese scandal. Pe la bar sau pe la că încerc să mă gândesc. Se cheamă jandarmeria ca să rezolve problema. Valoarea estimată a întregului contract este de până la 945 de de lei. Deci se cumpără prăjituri de un milion de lei. Dragi polițiști, pentru din Mamaia și Saturn s-a estimat un consum minim de 9.100 de kg de prăjituri și până la 13.000. Deci abaterea este de vreo 25%. Deci în vara asta 13.000 de kg de prăjituri pentru voi, dragi polițiști, cu valoare de până la 390.000 de lei. În afară de prăjituri, Dali, mă rog, Departamentul de Achiziții de la Mister, vrea să achiziționeze și batoane. Deci nu bastoane, nu bastoane, bastoane. Cantitățile fiind uh, estimate, mă rog, cantitatea maximă, 1.500.000 de kg, de Bă, până da, la 375.000 de lei. O duc bine polițiștii. Mă deci 9.000 de chile de prăjituri, și aici cred că trebuie să fie o greșeală Probabil că este vorba de o tonă de batoane Nu poate să fie 1.500.000 de kilograme de batoane În fine Deci polițiștii astea care nu sunt încă burtoși Vor fi trimiși pe litoral La îngrășat Se cumpără vin mii de kilograme De prăjituri și de, de batoane frate. Batoane <laughs> Imediat după știrile Europa FM de la ora 9 Și 2400 de euro la dublu sau nimic Patru întrebări, patru răspunsuri 2400 de euro După nouă Părerea mea e că Eu ți aș spune să Sfaturile prietenilor te ajută Dar un singur sfat Te trimite direct la munte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 Ioana Brăstră, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri maxime cuprinse astăzi între 5 și 15 grade cu 14 grade Celsius maxima în București. În jumătatea de nord a țării cerul se va înnorat treptat și mai ales spre seară va ploua în Maramureș și pe restrânse în Crișana Transilvania și izolat în Banat și Moldova. În zona montană local vor predomina insorile, în celelalte regiuni se anunță puii slabe. Este cod galben de vânt puternic până la 13 în zonele de munte din județele Buzău, Prahova, Argeș și Dâmbovi și până la 14 în județul Suceava. În aceste zone, la altitudini mari, viteza vântului va depăși la Rafală 90 de km pe oră. Până la 11, județul Satu Mare se află sub avertizare Cod Galben de Ceață. Ordonanța 14, aprobată de plenul Camerei Deputaților, și au aprobat și legea de respingere a controversatei Ordonanțe 13, prin care guvernul a modificat codul penal și codul de procedură penală. Nu a fost niciun vot împotrivă. În aceste condiții, după 21 de zile, situația a revenit la normal, așa cum era înainte ca executivul să adopte pe furii și Ordonanța 13, care schimba semnificativ legislația penală, depășind cu mult limitele stabilite de Curtea Constituțională. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragne, a bănuit că ar fi fost de modificările adoptate pe 31 ianuarie, nu a fost prezent la ședința de ieri. În schimb, Florin Iordache a votat pentru respingerea ordonanței pe care el însuși a promovat-o și care, de altfel, i-a forțat plecarea din guvern la presiunea străzi. Cele două proiecte de lege merg acum la Palatul Cotroceni pentru a fi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Salariul minim pe economie mai mare pentru sectorul bugetar decât în mediul privat. Prevederea apare în noua lege a salarizării pe care o pregătește cabinetul Grindanu, scrie profit.ro, care prezintă draftul proiectului. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. De la 1 februarie, salariul minim pe economie aplicat atât la stat cât și în mediul privat este de 1450 de lei. Însă, pentru bugetari, guvernul vrea să fixeze prin legea salarizării un salariu minim de 1750 de lei chiar de anul viitor, deși în programul de guvernare al PSD este indicat că va ajunge la această valoare abia în anul 2020. În schimb, în mediul privat, salariul minim ar urma să rămână tot la 1450 de lei cât este în prezent. Confederațiile Sindicale, care se ocupă și de soarta unor angajați din companii private, au atras atenția Ministerului Muncii că o astfel de măsură va fi discriminatorie, pentru că s-ar lucra cu dublu standard în condițiile în care în sectorul privat sunt încadrați cu salariul minim și salariați cu studii superioare. Sfârșitul lunii martie se menține acest termen pentru inaugurarea stațiilor de metrou străulești și la minorului de pe magistral 4 Ministrul transporturilor spune că lucrările se vor încheia în două săptămâni. Se fac și teste pentru siguranța călătorilor în de incendiu. Detalii aflăm de la Iorguianuși. Cele două noi stații de metrou ale magistralei 4, la Minorului și Străulești, sunt situate în nordul capitalei și acoperă un segment de 2 km din zona Parc Bazilescu Străulești. Metrorex a început verificările în vederea recepției lucrării la începutul lui decembrie. Au mai rămas de rezolvat probleme legate de siguranța pasagerilor în caz de incendiu, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc. Procedura este în plină de derulare cea referitoare la montarea senzorilor și tuturor elementelor care țin de siguranța călătorilor la metrou. Până la sfârșitul lui februarie lucrările ar trebui să fie în încheiate la stațiile la minorului și Străulești. Vor fi finalizate lucrările, am înțeles, din estimările celor de la MetroX, undeva în două săptămâni se vor termina aceste lucruri. Secțiunea Bazilescu-Străulești a magistralei 4 de metro a costat 252 de milioane de euro. Un șofer român de tir a fost arestat în orașul american Detroit pentru transport de cocaină în valoare de 1,8 milioane de euro. Potrivit agenților serviciului VAMAL și de protecție, bărbatul părea agitat în momentul în care a fost oprit pentru un control de rutină. În urma percheziției, în camionul său au fost depistate aproape 68 de kg de cocaină. Suspectul susține că nu a fost de față în momentul în care Marfa a fost încărcată în camionul pe care îl conducea. Șoferul spune că era convins că transportă struguri și smochine. Românul care locuiește în Canada riscă să fie acuzat de sesie de stupefiante cu intenția de livrare. Urmăriți subiectele orei dar și alte informații pe site-ul nostru știrile europafm.ro noi ne reauzim peste ora. Așa facem Ioana, mulțumim Sport Luca Pastia. Bună dimineața, meciul începutului de an s-a jucat aseară în optimile de finale ale Ligii Campionilor. Manchester City a semnat Monaco 5-3. Sterling a deschis scorul pentru englezi la jumătatea primei reprize, dar monegași și-au răsturnat rezultatul până la pauză prin Falcao și Lotti. În debutul reprizei secunde, starul columbian al liderului din liga a ratat un penalty, iar în scurt timp Aghiero a egalat. După doar 3 minute, Falcao a reușit totuși dubla și a făcut 3-2 pentru Monaco. City a revenit încă o dată și a a chiar la două goluri diferență după ce Aghero, Stones și Sanea au marcat în interval de 11 minute. Nici celălalt meci de azi seară nu a fost mai prejos. Atletico Madrid a impus cu 4 la 2 îndeplasare deplasare la Bayer Leverkusen. Spaniolii au condus însă în permanență a fost 2 la 0 la pauză. Marcatorii echipei lui Diego Simeone au fost Saul Griezmann, gamei roșitores, Torres, iar pentru gazde au înscris Belarabi și Savic autogol. Prima manșă optimilor Ligii Campionilor se va încheia seară cu Ciurile FC Porto, Juventus Torino Și FC Sevilla, Lesta City Lucra mulțumim, Radio Voting Acum în deșteptarea Eu prevenim Pe aceeași frecvență cu tine Dacă aveți câteva minute, rămâneți cu noi, vă propunem și în această dimineață o piesă și vă invităm să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place piesa. Grasu XXL și Smiley. Ai auzit de băieții a doi, Vlad? De fiecare în parte și de amândoi împreună, Uita acum. Dar care îți place mai mult? În ce sens? În sensul de muzical vorbind, dai Da-i cu muzica și vedem. Grasu XXL și Smiley au lansat zilele astea Lumea Nouă, e o piesă... Dar hai mai bine să-și spun ascultătorii părerea înainte să ne -o spunem noi pe -a noastră. Lumea nouă ascultăm în deșteptarea la Europa FM. E în premieră la noi. Vă place sau nu vă place piesa? Așteptăm telefoanele imediat după la 0372 069 599 Airplay, e pentru fanatici Dei mai tare, dai play, fiindcă ni se spune Generația de risc Nu mă bag, man, nu trec prea des pe la fins Divele mă întreabă, nu vrei să cânți Cu mine, Ai cântă tu că eu fac Playback, doar atât reține Grasul X, rapperul profesionist Mulți că dar nu seamănă găgis Optimist, mult succes Cu barba ta, cu tot, reprezint oameni real Nu hipsterii de peste tot Îmi viața, nu duc nimic cu mine Decât ce-am creat, ea adânc în fi În tine, spiritul renaște N-ai idee ce te paște Faci saltul evolutiv sau rămâi la moaște Sunt cetățean, român, țigan efleu afgan din Iran Mai degrabă pământean E foarte simplu Să-ți în cap Fără tu Adevărul adevărat Ne schide bine să vezi că totul Ce-a yeah. schimbat uh. Ce-a schimbat Yo, Asta este strigătul de libertate În lumea asta nouă, granițele sunt modate. Muzica ne leagă, asta e noua limbă Doar proștii se sperie când lumea lor se schimbă Nu fi băbălă, asta e ciclu natural Evoluezi sau mor, nu o lua literal Însă dacă mă înțelegi, trebuie să faci să dreci. Ești responsabil pentru tine și tot ce alegi am adunat multe povești Unele le auzi, doar unele trăiești I-am văzut venind și i-am văzut plecând Eu parcă sunt aici dintotdeauna Cu pletele în vânt N-am urme legale, nici urmări penale Am libertatea mea și o familie mare Deci dacă mă auzi, nu trebuie să te mai scuzi asta e lumea nouă, ora exactă polopus. E foarte totul yeah. uh. yeah. Dincolo de primul gând Dincolo de sens, dincolo de un cuvânt Dincolo de primul sfânt Dincolo de suprafață Noi rămânem în adânc Dincolo de primul gând Dincolo de sens, dincolo de un cuvânt Dincolo de primul sfânt Dincolo de suprafață Noi rămânem în adânc Let's get back, let's get back Sunt și și Smiley, am ascultat în această dimineață Radio Voting în deșteptarea. Hai să, hai să vedem la 0372069599 dacă merită să mai ascultăm piesa asta sau nu. Marilena, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Marilena, sunt din Brăila. Bună, Marilena Melodia. din Brăila. <laughs> Melodia este super, ca toate melodiile care le dați voi, dar da. am preferat să intru în direct din casa de ziua unei colege. Și vrei să-i spui la mulți ori ani ori, Da, o frumoasă vârstă Noi lucrăm la un renumit brand aici în Brăila N-are Bine, da, hai, la cine, mulți ani da, cum se numește colega? Te... Liliana Liliana, la mulți ani, mulțumim tare mult uh, Nu știu dacă să luăm în considerare Votul sau numările ei. De ce nu? Care-i problema? A sunat ca să-i spună la mulți ani, Liliana Da, da. îi place și piesa, hai bine, mai departe Carmen, bună dimineața Carmen Bună dimineața Bună da. Nu-mi place piesa. Nu, de ce? Să mai aud Ok, dar de ce? De ce? Repu nu mi se pare chiar de cea mai bună calitate. Da, jos repu. Am înțeles, gata. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! cu voi. E foarte bună piesa. Chiar acum o săptămână la un concert al lui Grasu și cântă foarte bine și live el. Deci, un super combinat. Super! Bravo! 0372069599 Nicolae, bună dimineața! Hey, bună Bună dimineața! Salut, salut! Uh, un mare, un mare, nu. Ok, uh, ok, de ce, nu de ce? De muzica, nu, nu, dar ce gen îți place? Uh, cei care cântă și care au voce merită să cântă și să-i ascultă. Okay. Am înțeles, Nicolae, îți mulțumim, e și Nicoleta cu noi, bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața, dragilor! Bună de dragul vostru, și un vot din partea mea. Bine, Nicoleta, îți mulțumim ne... spus-mi da. Alexandru, bună! Bună dimineața! Bună. din partea mea, deși îmi place repul foarte mult, din partea mea un mare, nu? Ok, 3-3. Emil cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Să trăiești mine! Este bună piesa? Ok, bine, 4-3. Băi, bara-bara. Da, Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața, da, da, un mare da din partea mea. Stai, un mare da și de la Ciprian. da, e avans. Da, numai la superlativ, ori e mare nu, ori e mare da. da. Uh, Anca, bună dimineața. Bonjour. Bună dimineața, un mare nu. E mm. zgomot, nu muzică. Uh, mulțumim, Anca. Elena, uh. ești cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, un mare nu. Bă, egalitate, 5-5, tabăra nu revine. Da, nu m-aș fi gândit că doamnele să-ți spună atât de mult mult nu. Da. În dimineața asta. dimineața. Yeah. Bună dimineața. Antarcem, antarcem uh, faia. Un mare nu, chiar okay. dacă toate de, lui Smiley de până acum mi-au plăcut și îmi plac foarte mult. Bun, 5 6 6 nu. Petre, bună dimineața. Petrica, să trezi. Bună dimineața. Salut. Un mare da. Un mare okay. da de la Petre. Egalitate. Doina, Egalitate. bună dimineața. Ce luptă. Am 64 de ani. Și e cea mai bună muzică. Mulțumim! Cea mai bună Mulțumim! muzică pentru Doina. Mulțumim. Bravo, bravo, bravo, bravo. Daniel, bună dimineața. Bine, mai Bine... Daniel. Bună dimineața. Salut. Eu cred că nici nu trebuie să vorbim despre voi, se pare. Bine, 7 7, am înțeles. Monica, bună, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. oameni buni, ascultați textul că e extraordinar. Bravo. Așa, deci da. Da, e un da mare! 8 la 7 Frate, Cristian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! 8 nu e rep! Mail! Să vii la televizor! Un mare nu! 1, uh, 8! 8 George, bună dimineața! Salut, George. Bună dimineața! Să trăiești! De, de două ori, da! De okay, două ori, da, nu merge, punem aici! 9 no, la 8! ne a sunat Vasile, bună dimineața! No, bună Vasile! Un mare, da! Un da, mare, da, ah, de la baza! 10 la 8! Monica, bună dimineața! Hei, Monica! Bună dimineața, nu, îmi pare rau Nu, 10 la 9 Băi, ce bătaie aici, Elena, bună dimineața Bună Un mare, da 11 la 9 Hai să, hai să ne oprim totuși cumva la un dat Adrian, bună dimineața bună. bună dimineața, un mare, nu Ok, 11 la 10 Hai să mai luăm un telefon să Eu vedem mai dacă e calitate, dacă, dacă e egalitate, continuăm, da. intrăm la balotaj <laughs> Bai, ce ce, incredibil. Incredibil, Adi, până Bună dimineața. Până dimineața, o mare da. Ah, gata, 12:10 s-a terminat. Ce deci a trecut piesa? Da, a trecut. A Zici mâncărat. că a trecut păi, 12:10? Așa era. Profesionist. La mi-a mi plăcut. Ce luptă. Uh, în din această dimineață, am vorbit cu Luca și Luca mi-a zis: Bă, e foarte faină piesa Au strică smiley. <laughs> Da. După, care, după care în venit... mai puțin de o minut a venit țache, Andrei da. Paleu și zice Băi, cum e piesa asta, Smiley este a, Refrenul o este senzațional Da, refrenul care e făcut de Smiley n n-ai zic, zic o strică, dar îi a plăcut refrenul mult Deci, vă respectăm da, de deci dec decizia De la proteste n-am mai văzut asemenea controversă deci <laughs> e de succes piesa Eu zic să o ducem în parlament Să vedem ce se întâmplă acolo Bine, mulțumim pentru telefoanele de astăzi De la Radio Voting, am avut lumea nouă Grasul XXL și Smiley Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem dublu sau nimic și 2400 de euro. 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie cu un SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. E simplu, e mai greu să intri în direct decât să câștigi cu întrebările de astăzi. Nu știu ce a fost în mintea lui Luca. 1769 7 6 SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Dați, si i Luca? E risipitor, Luca, Eu zic că e bine, nu? Adică e un tren nou și deci ca hagi acum. Da, da, da, da. da. E plină nu fie rău, normal. Au fost, fost multe. O să-ți facem statuie peste câțiva ani. Bine, dublu sau nimic 1769, trimiteți SMS-uri în care să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Vă reamintesc, puteți să vă înscrieți la dublu sau nimic oricând și pe site-ul nostru europafm.ro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 We'll <laughs>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 The shape of you at la Europa FM 9 și 25 de minute. O să cheltuim mulți bani astăzi, vreo 2400 de euro la dublu sau nimic. Adică sper să-i cheltuim pe toți, că înțeleg că e la modă să cheltuiești foarte mulți bani. Dar ce cheltuieli trăznite au mai făcut, a mai făcut primarul meu? Astăzi, județul Brașov. Ia să mergem, să vedem ce s-a mai întâmplat. Uh, curtea de conturi. Ia toate uh, de detaliile astea. Uh -huh. Și adevărul public, o parte din raportul Curții de Conturi, uh, la Cața, de exemplu, în Brașov, primăria a plătit 250.000 de lei pe un serviciu de pază inexistent. Banii au ajuns la o firmă fără licență. Deci firma respectivă nu are prevăzut ca obiect de activitate asta protecție și pază, nu deține licență pentru desfășurarea activității, nu are personal și nici nu există plan de pază avizat de organe. Adică pur și simplu, și nici nu există documente care să ateste prestarea acestor servicii. Se arată Auzi, în sigur, raportul cu de conturi. N-au angajat o biserică acolo? Da. Domnul, da? Să exact. Adica... și, gata, mă, domnul să vaibă în pază. Exact. Gata domnul să vaibă în pază. Deci probabil că primăria din cața primarului a zis nu noi nevoie de paznic. Care vrei să fii paznic? Eu, da, a zis ai, fi tu paznic aici da, și... ce știi să faci? Aia oricum nu contează. Da. Bun, ce mai avem? Tot la casa. s-a plătit din bani publici o amende de 12.000 de lei primită de primar pentru că n-a pus în aplicare o hotărâre judecătorească. Deci era vina lui și primarul a zis, bine, păi plătiți voi. Și asta i-a plătit comunitatea. Așa, în aceeași comună potrivit raportului Curții de Conturi, unele bunuri ale primăriei au fost închidiate către primar sau rude de până la gradul 4, deci o școală a fost transformată în graj în folosul primarului. Adevărul că la școală, eu știu, mulți măgari. Mulți, <laughs> se da. mai zicea, măgarule! <laughs> bun. Primăria din Augustin a dat 20.000 de lei pentru o aplicație care ar fi permis ca ședințele de consiliu Local să fie transmise live. Unde asta în Augustin? Da. Foarte bună. Asta, de 20.000 de lei, aplicație s-a modernizat. La Augustin este cea mai săracă comună din Brașov, care are un pic mai mult de 600 de gospodării. Mulți locali nici habar nu au cum stă treaba cu internetul sau dacă Și oricum, există. De ce să faci aplicații de pentru smartphone? Să dai seama toate mămâile din Augustin. Stați, Lisandro! Descarcă mamaia aplicația pe iPhone 7! Da. Vezi că a început live-ul de la, de la live Consiliul Local. La consiliu local. Și pe Android cum se face? Intră pe Google Play, mamare! Da. Ai naibii, n-ar fi pus mai multe unghiuri Bă, și mai multe camere. Ai, -ai și au da. site. Adică de ce nu au avut transmisie live pe site? Sau pe Facebook? Pe Facebook e gratis. Hai da, mă, acum totul e pe aplicație, bla. Bine, la Moeciu s-au cheltuit 3000 de lei, o toată, pentru introducerea de date pe site-ul de prezentare al Comunei. Dar site-ul nu e actualizat. Adică au dat banii, dar nu s-a mai introdus nimic Asta este da. foarte neplăcut Păi să dai bani și să nu introduci La Cristian s-au -au cheltuit 82.000 de lei Pentru servicii de asistență juridică Deși primăria are angajat specialist în a, asta o comun. comună. În Târlungeni primăria a dat 300.000 de lei Asociației Club Sportiv Unirea Târlungeni mă, cu -a Clubul a de fotbal a primit și de la Ocolu Silvic O sponsorizare de 300.000 de lei Lucru ilegal Vedeți ce discutam ieri? marele porților. Da. Sporuri. Bine, s-au mai dat o grămadă de sporuri. Astea sunt deja la și altele. Primăria Făgăraș, sporuri de 2.490.000. La Cristian, sporuri de 1.140.000. La Codlea, sporuri de 859.000 de lei. La Vulcan, 607.000 de lei. Curtea de Conturi le consideră ilegale ce urmează acum, se judecă în instanță și în cele din urmă oamenii s-ar putea să fie nevoiți să le dea înapoi. Așteptăm de înapoi. sponsorizări pentru dublu sau nimic. Da. Un consiliu local, o ceva, o primărie, cine da. știe. Glumim. 9 și 29, avem dublu sau nimic imediat în deșteptarea. Vă reamintesc că azi dăm 2400 de euro. Deșteptat.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 Europa FM. Chama e tempo, c'è una buona musica. You to ticket to the first now. Yeah. 7 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Mai aveți timp câteva minute să vă sunați prietenii, rudele, vecinii, vecinele, cunoștințele, să le spuneți că începe dublu sau nimic la Europa FM, da? Sunați, spuneți-le să fixeze pe frecvența Europa FM, începe spectacolul cu Alin din București. Bună dimineața. Da Alin. Alin. Alin. Bună ziua. Bună ziua. Bine venit Alin, ce faci? Bine, merg la servici. Asta e foarte bine, încă n ai ajuns la ora asta am fost în trafic. Da, nu e nimic este să cu traficul ăsta, pe cuvântul meu. Vorba unui, știi, vorba unui amic. Zice, București are uh, PIB-ul și infrastructura Damascului. Asta este situația. Bă, dar se plătesc taxe. Hai că mă enervez. Gata, arăt. Da, dar se plătesc taxe în orașul ăsta. ăsta Auzi, dar n-ar trebui nici... să ne... Tu n-ar să te plângi pentru chestia asta. Cu traficul că... Că... Pentru că lumea care e în trafic ascultă radioul și nu... ascultă Europa FM. Dar nu vreau, adică nu de... De rău vreau să asculte lumea radio. N-ascultă de rău, și de plăcere. Alin, bine ai venit la Europa FM, știi că poți să câștigi 2400 de euro. Da, știu. Da? da. Cum, cum ți-ar sta cu banii ăștia? Ar, ar fi bine. Ar, ar fi bine, nu? Da, da. Da? ai făcut un plan așa, cam pe unde ai vrea să te oprești? Aș vrea să mă la 2400 de euro, dar nu știu dacă ajung până acolo. <laughs> păi de ce nu? Crezi că e greu? Ai mai ascultat dublu sau nimic, știi cum e? Da, am mai și intrat odată acum doi ani la voi în sora 2400 de euro, tot prin februarie. Aha, -o Hai, mă, și, -am, și am pierdut atunci la ultima întrebare. Uh, din ce material este făcută sărătirea de... Uh, Cupa Davis, pardon. A, nu cred salatiera că e... Ai... de argint. Da, era da, de, Exact, mi-aduc aminte. Salatiera da, da, de da, și-ai da. zis de cristal sau ceva, nu? Da, de cristal, că a, mai când lucrează la sticlă și am trecut de de cristal. Da, păi cine a mai văzut salatiera din argint? Exact, da. eu nu. Davis. Da. Da. <laughs> da. Și al <laughs> de Davis ăsta. Da. da. A, deci ai experiență la are. dublu sau nimic? Stai așa puțin că vorbim cu un performer. Și cum după 2 ani... <laughs> da, da, am tot trimis, Revanșa. Tam tam tam tam. Tot 2400, ce potrivele? Tot în februarie. Da, acum... da. Hai că acum am prea multe emoții, da. Nu avem nimic cu argintaria cu George Safiu. Nu avem A, e, da. nimic cu argintărie suntem e safe din punctul ăsta de vedere. Îți multă baptă și regulile. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. De tine depinde ah. dacă ne oprim sau mergem mai departe, da? te poți opri și rămâi cu banii câștigați până momentul ăla sau dublezi de fiecare dată, însă uite, vezi dacă greșești, da. pierzi toți banii. Da, da, Bine, Alin, multă baftă! Mulțumesc! 300 de euro! ce mai place? o întrebare pentru 300 de euro. Cine a fost directorul revistei Bilete de Papagal, apărută între 1928 și 1945? Uh, Ion Luca Caragiale. Dar, nu, nu, fiu, nu știu, nu, nu știu. Ion Luca Caragiale, dar nu cred că nu. Domnul Zafiu, mai zici o dată anii. 1928-1945. Ah, nu poate să fie Caragiale, da. Do 28 și 40, nu știu cine-i oricum, da Bilete 40. de papagal? Da, nu știu Dar nu carajale, clar Da, nu știu. Foarte sunt. Pe, a, pe nu, nu știu chiar toate Adică din literatură Mai știu, da, nu chiar de asta. Alea cu junimea le mai știai? Le stiam pe da. Da, uite. Luca? Din ce mea... vreți, Luca? Voi ați dacă asta, e foarte ușor. E Foarte simplu. Nu, e foarte nu. Pilete de papagal? Da. da nu, nu A, asta nu. e viață Se tipărea în curte la mărțișor la început. Martișor. mărțișor, mărțișor. Nu. Cine avea căsuță la mărțișor? Cum ar veni? Nu știu Nu știu ce. Nu știu, nu știu. Nu. Altă întrebare. Nu da. din păcate nu s uite, îmi place tu de arghezi. dar din păcate nu uite, nu mă știu dacă. Da. Deși dești știu, dar citesc mult, adică am citit multe de poezii de Arghezii, chiar Data viitoare se de Mircea Dinescu ceva, ca și lui a publicat cu revistele. Mircea, nu asta nu-l știam pe Dinescu. Aline ne auzim peste 2 ani. Mulțumim tare mult, Alin. Da. Alin din păcate, mai vine Of, of a... 400, mâine 800, 400, da. 1600, 3200 mâine? Mamă, mm -hmm. mm -hmm. ce presiune! Câtă presiune! Dublu sau nimic mâine, cu 3200 de euro! Da! Europa FM If I got locked away And we lost it all today Tell me honestly Would you still love me? Same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right or wrong? If I judge for life, man, would you stay by my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now?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 showed you my flaws If I couldn't be strong Tell me honestly Would you still love me the same? Skiddily down, down, down, dang All I want is somebody real Who don't need much My girl, I know that I can trust To be here when money low.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 Deșteptarea Europa FM 9 și 46 de minute. M-am tot gândit la Moise, Guran, zilele astea. Știi care e so. momentul uh, favorit al lui Moise din emisiunea noastră? Dublu sau nimic? Da. De fiecare dată ne-a spus îmi place dublu sau nimic, maxim. Dar știi care e momentul favorit al lui Moise din emisiunea Andrei nu. Întrebarea cu sex dimineața sau seara? A, da. Întrebarea, întrebarea care a ținut capul de la weekendul ăsta. Întrebarea, da, da, da. După interviul cu Dacian Cioloș, toată lumea a vorbit despre răspunsul premierului. Da, păi nu m-au intrigat iritații. Adică aia care s-au iritat și care sunt încoțopeniți. Și care, în general, au niște standarde jurnalistice de te doare capul. Da, mă rog. A, probabil că n-aveau ce face în weekend... Asta e, să... da. da. Întrebare relaxată de oameni cărora le place să trăiască. Da, pornind de la uh, subiectul care a ținut capul de afiș în weekend, colegii noștri de la știrile Europa FM au făcut un colaj din yeah. întrebările Andrei. Ce au răspuns invitații, o parte din ei, din invitația Andrei Esca la întrebarea sex dimineața sau seara? Radio cu Andrei Alege pentru oameni mari Mikey sex dimineața sau Seara, seara. Sex dimineața sau seara? Bobonete. Uh, și dimineața și seara. <laughs> Sex okay. dimineața, seara. Sex dimineața sau seara? Sex dimineața sau seara? Nu știu că jet nu știu, deci nu știu. Bine, nu știu. Nu mă pot decide. Bine. Oricând numai să fie. <laughs> Sex dimineața sau seara? Dacă se poate și și. Fără ce mă Leila a fost? Sex dimineața sau seara? Cristian Tudor Popescu. Nu am decis eu niciodată. E <laughs> foarte bun. Am înțeles. Așa că m-am supus preferințelor. Bun, da. perfect. Sex dimineața sau seara? Sexul seara cred că e mai sex decât cel dimineața. Cel dimineața e mai love. Ca Plus la dreams. asta nu știu foarte mulți oameni care fac... Nu știu să intru eu în așa detalii. <laughs> <laughs> nu știu foarte mulți oameni care ce? Care e, e diferit. Uh, sexul seara este mai murdar, sexul dimineața este mai curat, sexul seara este mai pentru uh, uh, pentru deschidere internă. Sexul matinal este unul pentru uh, perspectiva zilei care vine. Am nu înțeles, știu să mă exprimă Și... Sex dimineața sau seara? Antonia, Vai, tu! Uite, că, ai zis pe da, emisiunea de... da. Câte ceasul? Ai voie să spui. Nu zic câte ceasul cu întrebările astea. Deci? Nu știu. Nu știu, între, nu și Bine. Sex dimineața sau seara? Nu, cred, contează. Dragoș Bucura. Ține de un moment în care ești liber. De program. Și, dor, da, Ține și de când, când dorm copii, nu. Sex dimineața sau Vlad seara? Petreanu. Asta este o întrebare fără rost. Sex când se poate? Sex dimineața păi sau seara? Pavel Bartos. Depinde. Sex dimineața sau seara? Ah? Și și... <laughs> Tot da. trebuie să fi venit acasă de la concert. Am înțeles. Da, da, da, da. Dar preferăm seara. Dar să fie și dimineața. <laughs> sex dimineața sau seara? Da. Adică, da. Nu are rost să ne punem tot felul de bariere din astea. <laughs> sex dimineața sau seara? Găria. Dimineața. Sex dimineața sau seara? Andrea Marina. Nu nu, nu. nu, vezi? Nu. Asta cu sexul nu mi se potrivește. Bine, da, o... dimineața sau seara? faci? dimineața sau seara? Ai face. Și una și alta, de ce Sex dimineața sau seara? Când Sunt Sunt La radio cu Andreea Esca. Alege povești pentru oameni mari. Am reținut din colajul ăsta, făcut de știrile Europa FM, că Andreea Marin face dragoste. <gătări> <gătări> Loredana, ziua de azi, cea mai nouă piesă a Loredanei, lansat. În deșteptarea la Europa FM, în garajul Europa FM Hai să reascultăm piesa asta Nu plecăm, 9 și 50 de minute Vă spunem doar încă o dată, bună dimineața. Câtă lume n-a iubit Câtă lume n-a simțit Ce simt și eu acum Câtă lume n-a pățit Să iubească infinit Să-mi frunte în doi furtuna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 Și poate mâine vrei să pleci Poate nu să mă dorești Nu pot ghici De azi, cea mai nouă piesă a lor, 9,53 de minute, m-a avertizat Teddy Vlad. Nu știam că există și partea a doua uh, cu invitația Andrei Sca, sex dimineața sau seara. Gabriel Iceanu este unul din cei care răspunde la această întrebare, Deși poate nu v fi așteptat. <laughs> Am în ca în niciun caz În uh, niciun cu, caz la prânz Nu, în niciun oricând, oricând îți vine cheful Dimineața, seara, la prânz de Ce, cine a scos regula că există perioade în care sunt Sex dimineața Buona sau seara? Da. O, oh, Doamne Ai invitați care răspund la asta? <laughs> da Tot timpul <laughs> Sex, dimineața Sex dimineața sau Sore. seara? Seara Sex dimineața sau seara? Seara Sex dimineața sau Andy seara? Sunt Moisescu. După părerea mea, oricând e binevenit. Sex dimineața sau Amalia seara? Amalia Anastase. Hai, seara. Sex dimineața sau seara? Gheorghe Onuț. Oricând, îți plăcere. Sex dimineața sau seara? Și dimineața și seara. Dar <laughs> și după amiaza uneori. Sex dimineața sau seara? Cornelie. Când e chef? Sex dimineața sau seara? Medea seara. Marinescu. Să mai clasică. <laughs> Sex dimineața sau seara? Mm, Am în doi, no. <laughs> dimineața. Bine, nu Dimine că mai jucăm nu. și poker, da? Dimineața Asa. e mai ușor. Sex dimineața sau seara? Dimineața. Sex dimineața sau seara? Când uh, suntem la și același, de unde la radio. A plecat până. întrebarea uh, de unde a plecat controversa pentru weekendul ăsta. Ce te-ai răzgândit? Nu, nu să nu, dai un răspuns? A, nu. <laughs> <laughs> nu la di -bonderia ipocrită a unora În fi, Asta e. 9,55 de minute, mulțumim pentru că ați fost cu noi și astăzi. Mâine dăm 3,200. Așa vrem. La dublu sau nimic. Am vrea să dăm 3,200. Ciprian Dino. Ciprian, dimineața sau seara? Cum? Ciprian Ci, și și. Am înțeles E bine. Ciprian Dino, după ora 10, Europa Express. Nu mai bine. Toate bune.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 să portez la Digimobil Mobil din partea casei un smartphone 4G Lenovo Vibe C. Eu primi. au ziş bă, primi și eu telefon, primi și 50 de GB Lunar Net Mobil. Hai, hai, intră pe digimobil.ro. Nimen de la birou nu se gândește prea mult la mine. Dar când mă îmbolnăvesc